פרק ל. "הוי, בנים סוררים, נאום ה' לעשות עצה ולא מיני, ולנסוך מסכה ולא רוחי, למען שפות חטט על חטט, ההולכים לרדת מצרים, ופי לא שאלו, לעוז במעוז פרעה ולחסות בצל מצרים, והיה לכם מעוז פרעה לבושת, והחסות בצל מצרים לכלימה. כי היו בצוען שריו, ומלאכיו חנס יגיעו. כל הוביש על עם לא יועילו לאמו, לא לעזר ולא להועיל, כי לבושת וגם לחרפה. מסע בהמות נגב, בארץ שרה וצוקה, לביא וליא שמהם, עפעה ושרף מעופף, יסעו על כתף עיירים חליהם, ועל דבשת גמלים אוצרותם, על עם לא יועילו.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 דברו לנו חלקות, חזו מטלות. שורו מני דרך, הטו מני אורח, השביתו מפנינו את קדוש ישראל. לכן כה אמר קדוש ישראל, יען מאסכם בדבר הזה. ותפתחו בעושק ונלוז, ותישענו עליו, לכן יהיה לכם העוון הזה כפרץ נופל. נבעה בחומה נשגבה, אשר פתאום לפתע יבוא שברה. ושברח כשבר נבל יוצרים, כתות לא יחמול, ולא יימצא במחיתתו חרס, לחטות אש מיקוד ולחשוף מים מגבה. כי כה אמר אדוני אלוהים קדוש ישראל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 ולכן יחכה אדוני לחננכם, ולכן ירום לרחמכם, כי אלוהי משפט אדוני, אשרי כל חוך אלו. כי עם בציון ישב בירושלים, בחול לא תבכה, חנון יחנך לכל זעקיך, כשמעתו ענך. ונתן לכם אדוני לחם צר ומים לחץ, ולא ייכנף עוד מורך. והיו עיניך רואות את מוריך, ואוזניך תשמענה דבר מאחריך לאמור, זה הדרך לכו בו, כי תאמינו וכי תסמאילו, ותמתם את ציפוי פסילך כספיך, ואת עפודת מסכת זהביך, תזרם כמו דבה, צא תאמר לו, ונתן מתן זרעך, אשר תזרע את האדמה,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 ולהב אש אוכלה, נפץ וזרם ואבן ברד, כי מכל ה' יחט אשור בשבט יכה. והיה כל מעבר מטה מוסדה, אשר יניח ה' עליו בתופים ובכינורות, ובמלחמות תנופם נלחם בה, כי ערוך מאתמול תופתה, גם היא למלך הוכן העמיק הרחיב מדורתה. אש ועצים הרבה, נשמת אדוני כנחל גופרית בוערה בה.